Era odată un moșneag și o babă Și moșneagul avea o fată Iar baba iar o fată Fata babei era slută, leneșă, țâfnoasă Și șupțirea și, și, la inimă Dar pentru că era fata mamei Se alinte acum, se alinte cioara în laț Lăsând tot greul pe fata moșneagului Fata moșneagului însă era frumoasă, harnică, ascultătoare și, și bună la inimă Dumnezeu o împodobise cu toate darurile cele bune și frumoase Dar această fată bună era oropsită de sora cea de scoartă și de mamă cea vitregă Noroc de la Dumnezeu că era o fată robace și răbdătoare Căci altfel ar fi fost vai și amar de pielea ei Fata moșneagului la deal, fata moșneagului la vale ea cu găteje prin pădure, ea cu tăbuiețul în spate la moară. Ea, în sfârșit, în toate părțile după treabă. Cât era ziulică de mare, nu-și mai strângea picioarele. Dintr-o parte venea și în alta se ducea, și apoi baba și cu odorul de fică sa tot Cărtitoare și nemulțumitoare erau. Pentru babă, fata moșneangul era. era piatra de moară în casă. Iar Fata ei busuioc de pus la icoane Când se duceau amândouă fetele în sat la șezătoare seara Fata moșneagului nu se încurca ci torcea câte un ciurprind de fuse Iar fata babei îndruga și ea cu marece un, câte un fus acolo Și apoi când veneau amândouă fetele acasă noaptea târziu Fata babei să reiute peste pârleaz și zicea fetei moșpii să-i deie ciurul cu fusele ca să ție până va sări și ea Atunci fata babei, vicleană cum era, lua ciurul și fuga în casă la babă și la moșneag Spunând că ia torsa cere fuse. Însă dar fata moșneagului spunea în urmă că acela era lucrul mâinilor sale Căci îndată o apucau de obraz baba și cu fică sa și trebuia numai decât să rămâne pe lor când venea duminica și sărbătorile, fata babei era împopoțănată și netezită pe cap de parcă o sărăviței. Nu era joc, nu era clac în sat la care să nu se ducă fata babei Iar fata moșneagului era oprită cu asprime de la toate acestea Și apoi când venea moșneagul de pe unde era dus, gura babei umbla cum umblă melița braznika și obraznica, nu mă ascultă. e ușarnica, e leneșă și soi rău. Ei, lasă și tu, măi babă, măi. Mai mai mai ține-ți gura, ce. Ce sunt în gura? De ce sunt în gura? Obraznica, obraznica nu mă ascultă. Nu mă ascultă. e ușarnica, e leneșă și soi rău. E da și vorbe mai spui, jutomei babă, măi. Iaca. ca! că îi laică, îi balai și și și vreau să o alungăm de la casă, să știi. Cum să o alungăm, măi? Că nu mai echip să la casa mea Nu mai pot să o țin Că o să și pe mea. Lasă, O meu Ia lasă mai lasă Că nu-i chiar așa nu-i, nu-i nu O să-mi dorăvească, fata te rog să o trimis de la casa mea Să o trimis că nu mai echip să țin Moșneagul fiind gură cască, Sau cum e, vre să-i ziceți Se uita în coarnele ei Și ce îi spunea ea sfânt era Din inimă, vietul moșneag Poate că ar fi mai zis câte ceva dar acum a a cânta găina la casa lui și cocoșul nu mai avea nicio trecere. Și apoi ia să fi pus păcatul să se întreacă cu de-de-ochiul. Căci baba și cu fica sa au lumpleau de de de de de bog prost. Într-una din zile, moșneagul fiind foarte amărât de cât te i spunea baba, cheamă fata și zice. fa, fa, fa, fa, fa. Dragă tati, dragă tate." Da, tătucă, da, tătucă, da." Am o vorbă cu tine, ia." Ce-i, tu ce Aici, Ia ca ce-mi tot spune maică-ta de tine, că nu asculti, asculți. Eu?" Ești de gură, da, și nărăvită. Eu?" Da, și că nu mai este echip să mai stai la casa mea." Uf, uf, uf, uf. Ei, de aceea du și tu în drepta, Dumnezeu, ca să nu se mai facă atâta gâlceavă la casa asta din pricina ta. tu că dar unde să mă e, duc unde? eu, tătucă? Ce știu eu unde să te duci tu, fată, dar oriunde te-ai duce, te sfătuiesc ca un tată ce-ți sunt. Unde te duce să fii supusă blajină și harnică? Da, tătucă, da. da că da. la casa mea. Tot ai dus-o cum ai dus-o. Da, da. Da, ca fost și mila părintească la mijloc. Da. da. Dar printre străini. Dumnezeu știe peste ce soi de sămânță de oameni da. Și nu ți ar putea răbda câte îți-am răbdat noi. Du-te, fata mea, du-te. Bine, tătucă. Du-te. Sărut mâna. Sărut mâna. Am să plec în lumea mare. Nu mai am nicio nădejde de întoarcere. Mm. Și după ce sărută mâna lui taicăsu, plecă în lume He, Și merse ea cât merse pe un drum Până ce din întâmplare îi ieși în cale o cățărușă bolnavă Ca vai de capul zi, și slabă de-i coastele Și cum vede pe fată, îi zice Fată frumoasă și harnică, fie-ți de mine și mă grijeste Că ți și eu vreodată cu dragă inimă, cățelușo, cu dragă inimă, așa stai să te spăl, așa să te curăți, ia uite cum ești acum curată, gata!" Apoi o lasă acolo și-și câtă de drum, mulțumită fiind în suflet că a putut să vârși o faptă bună. Nu meri să ia tocmai mult și nu mai ia ca ce vede un păr, frumos și înflorit, dar plin de omizi în toate Părul M o vede pe fată zice Fată frumoasă și harnică, grijește-mă și curăță-mă de omizi, că prinde și eu bine vreodată. Cu dragă inimă, părule, am să te în îndată de uscături și de omizi. Așa, așa, acum ești grijit, părule. Și apoi fata se tot duce înainte, să-și caute stăpân, și mergând ea mai departe, numai ea ca ce vede o fântână, mârdită și părăsită. Fântâna atunci îi zice: Fată frumoasă, fată frumoasă, și haide! Da, mă că cu tu-i prinde și eu bine, dragă Cu dragă inima, fântână! Am să te grijesc Așteaptă dat, am să te grijesc Așa Gata Apoi o lasă și-și caută de drum Și tot mergând mai departe Nu mai ia ca de un cuptor Neripit și mai mai Să se risipească Cuptorul cum o vede pe fată zice Fată frumoasă și Harnică Lipeste-mă și grijește-mă că poate să-i prinde și eu bine vreodată. Fata care știa că de făcut treabă nu ca adecvată nimănui, își suflecă mâinile, calcă lut, lipicultorul și îl humui, îl griji, de ți era mai mare dragul să-l privești. Apoi își spală frumos mâinile de lut și porni iarăși la drum. Și mergând ea acum zi și noapte, nu știu ce făcu, făcut, că se rătăcit. Cu toate acestea, nu-și pierdună nădejdea în Dumnezeu, ci merse tot înainte, până ce, într-una din zile, triste dimineață, trecând printr-un cod întunecos, dă de o poiană foarte frumoasă, și în poiană vede o căsuță umbrită de niște lozii plătoase. Și când se apropie de acea căsuță, nu mai ia ca o babă întâmpină pe fată cu blândețe și zice Dar ce cauți prin aceste locuri copile. Și cine ești? Sărut mâna Cine să fiu mătușă? Iau o fată săracă Fără mamă și fără tată pot zice Și numai cel de sus știe câte am tras De când mama care m-a făcut A pus mâinile pe piept Stăpân caut și necunoscând pe nimeni, și umblând din loc în loc, m-am rătăcit. Dumnezeu însă m-a povățuit de-am nimerit la casa dumitale și te rog să-mi dai să lășluire. fată, cu adevărat numai Dumnezeu te-a îndreptat la mine și te-a scăpat de primești. Dar cine ești, Dumneata? Eu sunt Sfânta Duminică slujește la mine astăzi și fi încredințată că mâine n-ai să ieși cu mâinile goale de la casa mea. Bine, măicuță, dar nu știu ce trebuie am să fac. Ia, să-mi speli copilașii care dorm acum. Da. Și să-i hrănești? Da. Apoi să-mi faci bucate. Da. Și când mă întoarce eu de la biserică, să le găsesc nici reci, nici fierbinți, ci cum îs mai bune de munca Da, da, am înțeles, mătușă Am să fac întocmai cum ai spus Și cum zice, bătrâna pornește la biserică iar fata sufletă mânicile și s-apucă de treabă Întâi și întâi face scăldătoare Apoi se afară și începe a striga Copii, copii, copii, copii, copii, copii, copii, copii, copii, copii. Veniți la mama să vă spăl, veniți la mama, copii, copii, mama. Și când se uită fata, ce să vadă? O grada se umpluse și pădurea foșgăia de o mulțime de balauri și de tot soiul de jivine, mici și mari, însă tare în credință și cu nădejdea lui Dumnezeu, fata nu se sperie, ci le ia pe câte una și le îngrijește și le spală cum nu se poate mai bine, apoi se apucă de făcut bucate. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică și a văzut copiii frumos, spălați, toate trebile bine făcute, s-au umplut de bucurie. Și după ce așezut la masă, a zis fetii să se sui în pod și să-și aleagă de acolo o ladă care vrea ea și să-și o ca simbrie, dar să nu o deschidă până acasă la tatăl său. Fata se suie în pod și vede acolo o mulțime de lăzii. Unele mai vechi, altele mai urâte, altele mai noi și mai frumoase, el însă, nefiind lacumă, și alege pe cea mai veche și mai urâtă dintre toate. Și când se dă cu dânsa jos, Sfânta Duminică cam încrețește din sprâncere, dar n-are încotro. Și binecuvântează cuvântează fata, care și-a -și lada în spate și se întoarce spre casa părintească, cu bucurie tot pe drumul pe unde venise. Când pe drum, iaca cuptorul, grijit de dânsa, era plin de plăcinte crescute și rumenite și mănâncă fata la plăcinte și mănâncă hă, bine, apoi își mai ia câteva la drum și pornește. Când mai încolo, numai ea ca fântâna grijită de dânsa era plină până în gură cu apă limpede cum-i dulce și rece cum-i gheața. Și pe colacul fântânii erau două pahare de argint, cu care a băut la apă până la Apoi a luat paharele cu sine și a pornit înainte. Și mergând mai departe, iaca. Părul, grijit de dânsa, era încărcat de pere galbene ca ceară, de coapte ce erau, și dulci ca murea. Părul, văzând pe fată, și-a plecat crângile în jos și i-a mâncat la pere și și-a luat la drum cât i-a trebuit. De acolo, mergând mai departe, ea ca se întâlnește și cu cățelușa, care acum era voinică și frumoasă, iar la gât purta o salbă de galben, pe care... Tatăl fetei ca mulțumire pentru că a grijit-o de boală. Hei, și de aici, fata Moșneagului, tot mergând înainte, a ajuns acasă la tatăl său. Moșneagul, când a văzut-o, i s-au umplut ochii de lacrimi și inima de bucurie. Fata, atunci scoate salpa și paharele cele de argint și le dă tătâne său. Și apoi, deschizând lada împreună, Nenumărate herghelii de cai, cirezi de vite, turme de oi ies din dânsă cât moșneagul pe loc a întinerit, văzând atâtea bogății iar baba, baba a rămas opărită și nu mai știa ce să facă de ciudă Atunci, fata babei și-a luat inima în și-a zis Lasă mamă, lasă că nu-i prădată lumea de bogății Mă duc să-ți aduc eu și mai multe și, cum zice, pornește cu ciudă trăsnind și plesnind Merge și ea cât merge, tot pe acest drum Pe unde pusese fata moșneagului Se întâlnește și ea cu cățelușa cea slabă și bolnavă Dă și ea de părul cel fixit de omide, de fântâna cea mălită și secată și părăsită, de cuptorul cel nelipit și aproape să se risipească. Dar când o roagă și cățelușa, și părul, și fântâna, și cuptorul, ca să îngrijească de dânsele, ea le răspunde cu ciudă și și-și îmbătaie de joc. Cum nu! Că nu mi-ai fește eu mânuțele, totul puțin și am avut Multe Câte mai avu voi ca mine? Și atunci, cu toate reștiind că mai ușor ar putea căpăta cineva lapte de la o vacă stearpă decât să te îndatorească o fată alintată și leneșă, au lăsat-o să-și urmeze drumul în pace și n-au mai cerut de la dânsa niciun ajutor. Și mergând ea tot înainte, a ajuns apoi și ea la sfânta duminică. Dar și aici s-a purtat tot ursul și cu o brăznicie și prostește. În loc să facă bucatele bune și potrivite și să spere copiii Sfintei Duminici, cum i-a spălat fata moșneagului de bine, ea i-a opărit pe tot de, de, de țipau și fugeau nebun de usturime și de durere. Apoi bucatele le-a făcut afumate, arse și sleite, de nu mai era chip să le poată lua cineva în gură. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică, și-a pus mâinile în cap de ceea ce a găsit acasă. Dar... Sunt a duminică blândă și îngăduitoare N-a vrut să-și pui mintea Cu o bleneșă de fată ca aceasta Ci i-a spus să se suie în pot Să-și aleagă de acolo o ladă Care i-a plăcea Și să se ducă în plata lui Dumnezeu Fata atunci s-a suit Și și-a ales lada Cea mai nouă și cea mai frumoasă Căci îi plăcea să iei cât de mult Și cei mai bun și mai frumos Dar să facă slujbă bună Nu-i plăcea Apoi nu se de jos din pot cu lada Nu se mai duce să-și ieie ziua bună Și binecuvântare de la Sfânta Duminică Ci pornește ca de la o casă pustie Și se tot duce înainte Și mergea Deci părăiau călcâire de frică Să nu se răzgândească Sfânta Duminică Și să pornească după dânsa, Să ajungă și să ieie lada Și când ajunge la cuptor Frumoase plăcinte Erau întrânsul Dar când s-apropie să iei din trânsele Și să-și Potorească pofta, focul o arde și nu poate lua nicio plăcintă. La fântână așiderea, păhăruțele de argint nu-i vorba, erau și fântâna plină cu apă până în gură. Dar când a vrut fața să pui mâna pe pahar și să iei apă, paharele pe loc s-au cufundat, apa din fântână într-o fifa secată și fata de sete s a uscat. Și în prin dreptul părului nu-i vorbă, Că parcă era bătut cu lopata de pere multe ce avea Dar credeți că a avut fata parte să guste vreuna? No, căci părul s-a făcut de o mie de ori mai înalt de cum era de ajungeau crengiile până-n Și atunci, pobește fata în dinți Mergând mai înainte, cu cățărușa s-a întâlnit Salbă de galben avea așa cum la gât Dar când a vrut fata să Cățălușa a mușcat-o, de, de a rupt degetele și n-a lăsat-o să pui mâna pe dânsa Își mușca fata acum degetele mămucuții și tătucuții de ciudă și de rușine Dar n-avea ce face e, În sfârșit, cu mare osteneală, a ajuns și acasă la maică-sa Dar și aici nu le-au tihnit bogăția, căci deschizând lada Omțime de balauri au ieșit din drânsa și pe loc le-au mâncat, pe babă și pe fată. De n-au mai fost pe lumea asta niciodată Și apoi s-au făcut balaurii nevăzuți cu ladă cu tot. Iar moșneagul a rămas liniștit și avea nenumărate bogății acum era măritat pe fică să după un om bun și harnic. Cucoșii cântau acum pe stâlpii porților, în prag și în toate părțile, iar găinile nu mai cântau cu coșește la casa moșneagului, să facă rău. Că apoi atunci zile multe nu mai aveau. Numai atâta, că moșneagul a rămas pleșu și spetit de mult cel netezi netezise baba pe cap. Și de cercat pe spatele lui cu cociorva dacă-i cop Mălau.